Tizenkettedik fejezet Vátni kényelmesen aludt a hálóhelyén, és kicsit megmocsant, ahogy egy kellemes álom hogy csalt az arcára. Előző nap három evában volt része, három kemény munkával járó lakkarban tartás volt, így aztán mélyebben és jobban aludt, mint hosszú ideje bármikor. Jó reggelt, emberek! Kiáltott fel Louis. Szép új napunk van, hatodik szól. Ki az ágyból? Vatni is csatlakozott a felhangzó nyögés pórushoz. Gyerünk már! noszogatta őket Louis. nyájatok, Harminc perccel többet aludtatok, mint amennyi a Földön járna nektek. Elsőként Martinez kelt fel. A férfi a légierő tagjaként könnyen igazodott Louis tengerészeti rutinjához. Jó reggelt, parancsnok! köszönt neki határozottan! Johansen felült, de nem mozdult tovább a takaróin kívüli kegyetlen világ felé. A nő karrierista szoftverfejlesztő volt, a reggelek nem tartoztak az erősségei közé. Fogel lassan, az óráját nézve csöszogott elő a hálóhelyéről. A férfi szótlanul felhúzta kezes lábasát, és amennyire tudta, kisimította rajta a gyűrődéseket. Mély sóhajtással vette tudomásul egy újabb, koszos, zuhany nélküli nap kezdetét. Vátni fejére húzott párnával fordult el. – Adjatok békén zajongók! – motyogott. – Beck! – kiáltott Martinez megrázva a küldetés orvosát. – Hasadra süt a nap, haver! – Jó, jó! – mondta Beck csipásan. Johansen kiesett a hálóhelyéről, és ott maradt a padlón. Louis lehúzta a párnát vátni fejéről. – Mozgás, vátni, szembácsi. százezer dollárt fizetett, minden itt töltött másodpercünkért. – Csúnya nő, elvenni párna! – nyöszörgött vátni, és eszébe sem volt kinyitni a szemét. – A földön száz kilós férfiakat rángattam ki az ágyukból. – Akarod látni, mire vagyok képes 04G-ben? – Nem, nem igazán. – ült fel vátni. Miután felverte a csapatot, a kommunikációs állomásnál ülve ellenőrizte az éjszaka érkezett üzeneteket Houston-tól. Vatni odacsoszogott az élelmiszeradagos szekrényhez, és véletlenszerűen felkapott egy reggelit. – Adj egy tojást! – kérte Martinez. Te érzed a különbséget? – kérdezte Vatni, ahogy átpasszolt egy csomagot Martineznek. Nem igazán – válaszolt az. – Beck, te mit kérsz? – folytatta Vátni. Mindegy – mondta Beck. – Akármit. Vatni odadobott neki egy csomagot. – Fog el a szokásos virslit? Ja, kérlek! – felelte Foggel. Tudod, hogy ez típija, vagy, ugye? És vállalom? Vette el a felkinált reggelit. Szervusz, napsugár! szólította meg Vatni johanzen Kérsz reggelit? Nyögte Johanzen. Azt hiszem, ez nemet jelent. tippelt vátni. A legénység csendben evett. Végül Johanzen is odaván szorgott az élelmiszer adagos szekrényhez, és kivett belőle egy csomagot. Ügyetlenül hozzáadta a forró vizet és kortyogatta, míg belé nem lopódzott az ébrellét. – Küldetés frissítéseket kaptunk Houston-tól – mondta Louise. – A műholdak szerint viharjön, de el tudunk végezni némi felszíni munkát mielőtt idejér. – Fogel, Martinez, ti velem lesztek odakint. – Johán te maradsz figyelni az időjárás jelentéseket. – Vátni a talajkísérleteidet előrehozták mára. – Beg, futtasd le a tegnapi Eva mintáit a spektrométeren. – Biztos ki akarsz menni, miközben vihar közeleg? – kérdezte Beck. – Houston jóvá hagyta – mondta Louise. – Szükségtelen kockázatnak tűnik. – A marsra jönné szükségtelen kockázat volt – válaszolt Louise. – Hová akarsz kiukadni? Bek vállat volt. – Csak légy óvatos! A három alak kelet felé nézett. Jókora Eva ruháikban szinte teljesen ugyanolyanok voltak, csak a Fogel vállán lévő Európai Unió zászló különböztette meg őt a csillagokat és sávokat viselő louis és martinez -től. A keleti sötétség hullámzott és villódzott a felkelő fényében. A vihar, jegyezte meg Fogel akcentusos angolságával, közelebb van, mint Houston mondta. Van időnk, nyugtatta meg Louis. Koncentráljunk a feladatunkra. Ennek az Evánnak a kémiai is a célja. Fogel, te vagy a kémikus, te felelsz az ásásért és a mintákért. Ja, mondta Fogel. 30 cm mélyről gyűjtsetek talajmintákat, mintánként legalább 100 grammot. A 30 cm mélység nagyon fontos. Úgy lesz, nyugtázta Louis. Maradjatok 100 méteres körön belül a laktól, tette hozzá. Mmm, reagált Fogel. Igen, asszonyom. Mondta Martinez. Szétváltak. Az Apollo ideje óta sokat fejlesztettek az Evaruhákon, így az Érész küldetésben már jóval nagyobb mozgási szabadságuk nyílt a viselőiknek. Az ásás, a lehajolás és a minták becsomagolása triviális teendők voltak. Egy idő után Louise megkérdezte, hány mintára van szükséged? Mondjuk fejenként hétre. Oké, nyugtázta Louise. Nekem eddig négy van, nekem öt. – mondta Martinez. – Persze nem is várhatjuk el a tengerészettől, hogy lépést tartson a légi erővel, nem igaz? – Szóval így akarod lejátszani? – kérdezte Louis. Csak a tényeket közlöm, parancsnok. – Itt Johansen – szólalt meg a rendszergazda hangja a rádióból. – Houston súlyosra módosította a vihar minősítését. – Tizenöt percen belül a nyakunkon lesz. – Vissza a bázisra! – adta ki a parancsot Louis. A lak hevesen megrázkodott a tomboló széltől, ahogy az asztronóták a közepén kuporogtak. Már mind a hatan a repülési szkafanderüket viselték, felkészülve arra az esetre, ha vészhelyzeti felszállást kellene végrehajtaniuk az MFE-vel. Johansen a laptopját figyelte, a többiek pedig őt. Az állandó szél most már 100 km per óra fölött van, közölte. A szélőhamok már elérik a 125-öt is. Jesszus! Óz, birodalmában fogunk kikötni, mondta Vatni. Mi az a szélsebesség, aminél evakuálnunk kell? Elvileg 150 km per óra, válaszolt Martinez. A fölött már fennáll a veszélye, hogy az MFF felborul. Előrejelzés a vihar útjáról, kérdezte Louise. Ez csak a széle, bámulta a monitort Johansen. A java még hátra van. A lak burkolata fodrozódott a brutális támadás erejétől. A belső tartóelemek minden nagyobb rohamnál meghajlottak és csikorogtak. A kakofónia percről percre hangosabb lett. Na jó, döntött Luis, evakuációra felkészülni? Kimegyünk az MFL-be és reméljük a legjobbakat. Ha a szél túlságosan megerősödik, felszállunk. Párokban hagyták el a lakot, és az egyes légzsilipen kívül gyűltek össze. A szél és a homok keményen ostromolta őket, de talpon tudtak maradni. A láthatóság majdnem zéro, mondta Louis. Ha valaki elveszik, mérje be a ruhám telemetriáját. Készüljetek fel rá, hogy a laktól távol még erősebb lesz a szél. Luiz és bekvezetésével bugdácsoltak a viharban az mff felé. A sort vátni és Johansen zárta. Hé! zihált vátni. Esetleg kitámaszthatnánk az MFF-et, hogy ne dőljön el? Hogyan? Liheget Luis. Leköthetnénk a napfamból vett kábelekkel? Pár másodpercig zihát majd folytatta. A marsárok lehetnének a horgonyok? a trükkös rész a kábelek körb... Repülő Repülőtörmelék csapott Vátnibe, és tovább sodorta magával a szélben. Vátni! kiáltott Johansen. Mi történt? kérdezte Louis. Valami neki ütközött? mondta Johansen. Vátni! jelentést! követelte Louis. Semmi. Vátni jelentést! ismételte meg Louis. De ezúttal is csend volt a válasz. Offline van, mondta Johansen. Nem tudom, merre lehet. Parancsnok, szólalt meg Beck. Mielőtt elvesztettük a telemetriát, megszólalt a dekompressziós vészjelzője. Picsába, kiáltotta Louise. Johansen, hol láttad őt utoljára? Itt volt előttem, aztán eltűnt, válaszolta. Nyugat felé sodródott. Oké, okay, mondta Luis. Martinez, nyomás az MFL-hez, készülj felszállásra! Többiek gyűljetek Johansen köré! – Doktor Beck – kezdte Fogel, ahogy keresztül bugdácsolt a viharon – meddig tud valaki életben maradni dekompresszió után? – Kevesebb, mint egy percig – felelte Beck elcsukló hangon. – Semmit se látok – mondta Johansen, ahogy a csapat köré gyűlt. – Képezzetek sort, és irány nyugat – parancsolta Louise. – Kis lépésekkel, valószínűleg a földön fekszik, ne lépjünk rá! Egymás látótávolságán belül maradva küzdötték át magukat a káoszon. Martinez beugrott az MFL légzsilépjébe, és a széllel küzdködve bezárta. A nyomás kiegyenlítés után gyorsan ledobta a ruháját, megmászta a létrát a legénységi fülkébe, beleereszkedett a pilóta székbe, és bútolta a rendszert. Egyik kezével a vészhelyzeti kilövés ellenőrző listáját tartotta, a másikkal szaporán pöccingette a kapcsolókat. Egyik rendszer a másik után jelezte, hogy repülésre készen áll. Az egyik különösen megragadta a figyelmét, miután bekapcsolt. Parancsnok, szólt a rádióba. Az mf 7 fokkal megdőlt. 12,3-nál felborul. Vettem, reagált Louise. Johansen, kezdte Beck a kezén lévő számítógépet figyelve. "Vátni biomonitorja küldött valamit, mielőtt kikapcsolt. A számítógépem annyit mond, hogy hibás fájl. – Én is látom! – válaszolt Johansen. Nem fejezte be az adást. – Hiányzik az adat egy része, és nincs ellenőrző összeg. – Adj egy percet! – Parancsnok! – szólalt meg Martinez. – Üzenet jött Houstonból. – Hivatalosan is vége. – A vihar túl erős lesz. – Vettem! – nyugtázta Louise. – És ezt négy és fél perce küldték? – folytatta Martinez. – Kilenc perccel ezelőtti műholdadatok alapján. – Értettem! – mondta Louise. – Kilövésre felkészülést folytatni? – Vettem, mondta Martinez. – Beck! szólalt meg Johansen. Nagyjából megvan az adatcsomag. Szöveges fáj. V1-0, PS0, H36,2. Ennyi az egész? – Vettem, nyugtázta morózusan Beck. Vérnyomás 0, pulzusszám 0, hőmérséklet normális. A csatorna egy időre elnémult. Csodában bízva folytatták az előrenyomulást a homokfiharban. – Hőmérséklet normális? – kérdezte Louis hangjában a remény nyomaival. – Beletelik egy időbe a... – Meghangja megtört. – Beletelik egy időbe, hogy kihűljön. – Parancsnok! – szólalt meg Martinez. – A dőlészszög már 10,5 fokos, a szérohamok 11-re növelik. – Vettem! – nyugtázta Louis. – Minden felszállásra kész? – Megerősítve! – válaszolt Martinez. Bármikor indulhatunk. Ha borulni kezd, az MFF fel tudsz szállni, mielőtt teljesen eldől? A, mondta Martinez, aki nem számított ilyen kérdésre. Igen, asszonyom. Kézi vezérlésre állnék, és teljes hajtóerőre kapcsolnék. Aztán felhúznám az órát és visszatérek az előprogramozott pályára. Vettem, mondta Luis. Mindenkinek irány Martinez ruhajele. Az egyenesen az MFF légzsílipjéhez vezet. Beszállás és felkészülni a kilövésre? És mi lesz veled, parancsnok? kérdezte Bek. Én még keresek egy kicsit mozgás! És, Martínez, ha az mff dőlni kezd, indulj! Tényleg azt hiszed, hogy hátrahagynálak? kérdezte Martínez. Éppen erre utasítottalak felelte Luis. – Ti hárman, nyomás a hajóra! Kelletlenül követték a parancsot, és elindultak az MFF -e felé. A szél keményen küzdött minden lépésük ellen. Louise nem látta a talajt, de csöszogott tovább. Eszébe jutott valami, és levette a hátáról egy pár sziklafúrófájcsomagot. Reggel adta hozzá a felszereléséhez az egyméteres fejeket, a későbbi geológiai mintavételre számítva. Mindkét kezében tartott egyet, húzta őket maga után, ahogy haladt előre. Húsz méter után megfordult, és az ellenkező irányba indult el. Lehetetlen volt egyenes vonalba menni. Nem csak a látható viszonyítási pontok hiányoztak, de az állandó szél is folyton letérítette az útjáról. A támadó homok puszta mennyisége minden lépésnél betemette a lábát. Morogva nyomult tovább. Beck, Johnson és Fogel bepréselték magukat az MFL légzsilipjébe. Két főre tervezték, de vészhelyzetben hárman is használhatták. Ahogy a nyomás kiegyenlítődött, Louis hangja szólalt meg a rádión keresztül. Johansen, tudna a marsjáró infravörös kamerája segíteni? Negatív, válaszolta Johanzen. Az ír sem hatolát jobban a homokon, mint a látható fény. Mégis mit gondol? kérdezte Bekka, hogy levette a sisakját. Geológus, tudja jól, hogy az ír nem lát át a homokviharon. Szalma szálba kapaszkodik, nyitotta ki fogj a belső ajtót. Be kell jutnunk a székekhez, kérlek siessetek. Nem tetszik ez nekem, mondta Bek. Nekem sem, doktor, kezdett mászni a létrán el. de a parancsnok kiadta az utasításait, és a parancs megtagadással nem jutunk előrébb. Parancsnok, szólt Martin ez a rádióba, a dőlésünk 11,6 fokos, egy nagyobb szélroham és felborulunk. Mi a helyzet a közelségi radarral? kérdezte Louise. Befoghatná vátni ruháját? Kizárt. – válaszolt Martinez. – Arra van kitalálva, hogy észlelje a Hermész orbitális pályán, nem arra, hogy észlelje a fémet egyetlen skafanderben. Tégy egy próbát! – utasította Louise. – Parancsnok! – kezdte Beck, ahogy felvett egy fejhallgatót és becsúszott a gyorsulási székbe. – Mark halott! – Vettem! – nyugtázta Louise. – Martinez, tégy próbát a radarral! – Vettem! – rágyózta a választ Martinez. Bekapcsolta a radart, és várt, hogy befejeződjön az diagnosztikája. Bekres sandított. Neked meg mi bajod van? Most veszítettem el egy barátomat, válaszolta Beck, és nem akarom elveszíteni a parancsnokomat is. Martinez ez zordon nézett rám, majd figyelmét visszafordította a radarra, és jelentett. Nincs kapcsolat a közelségi radarom. Semmi? kérdezte Louise. A lakot is alig látja? érkezett a válasz. – A homokvihar mindent szétbasz, de egyébként sincs elég féma. – Bassza meg! – Csatoljátok be magatokat! – kiáltott oda a többieknek. – Dőlünk! Az M.F.E. recsegette, ahogy egyre gyorsabban dőlt. – Tizenhárom fok! – kiáltotta Johansen a székből. – Rég elvesztettük az egyensúlyunkat! – mondta Fogel, ahogy becsatolta magát. – Nem fogunk visszadőlni bele! – Nem hagyhatjuk itt! – kiáltotta Beck. – Hadd dőljön el, majd megjavítjuk! – 32 ezer tonna, benne üzemanyaggal, közölte Martinez. A kezei a kapcsolókon száguldoztak. Ha felborul, az ütközés struktúrális károkat okoz a tartályokban, a hajótestben és valószínűleg a másodrakétában kétában is. Soha sem tudnánk megjavítani. Nem hagyhatod magára, mondta Beck. Nem teheted. Egy trükk van a tarsójomban, ha az nem válik be, követem a parancsai. Bekapcsolta az orbitális manőverezési rendszert, és elindított egy állandó égést az ORB töltsé sorába. – Bekapcsolod az OMR-t? – kérdezte Fogel. – Nem tudom, beválik-e? Nem dőlünk túl gyorsan? – mondta Martínez. – Azt hiszem, lassul az aerodinamikus sapkák automatikusan kilőttek – érezte meg Fogel. – Durva lesz az emelkedés három lyukkal a hajó oldalán. – Kösz a tippet! jegyezte meg Martinez, fenntartva az égést és figyelve a dőlésszöget. – Gyerünk már! – Még mindig tizenhárom fok? – jelentette Johansen. – Mi folyik oda szólt be a rádion Louis. Elhallgattatok? Válaszoljatok! – Várj! – mondta Martinez. – 12,9 egész fok? – jelentette Johansen. – Működik! – mondta Fogger. Egyelőre! – hűtötte le Martinez. – Nem tudom, meddig tart ki a manőverező üzemanyag, – Már csak 12,8? – közölte Jóhansen. Az OMR üzemanyag mennyisége 60 százalék? – mondta Beck. – Mennyi kell a Hermeshez való dokkoláshoz? – 10 százalék, ha semmit nem cseszek el – válaszolta Martinez, igazítva az égés irányán. – 12,6? – jelentette Jóhansen. Kezdünk visszadőlni? – Vagy a szél egy kicsit? – reménykedett Beck. – Az üzemanyag 45 százalékon? Fennáll a veszély, hogy megsérülnek a kürtők, figyelmeztetett Fogel. Az OMR-t nem hosszú égetésre tervezték. Tudom, nyugtázta Martinez. Az orrkürtők nélkül is tudok dokkolni, ha muszáj. nem, mondta Johansen. Oké, 12,3 alatt vagyunk. OMR leállítása, jelentette be Martinez, kikapcsolva az égést. Még mindig dőlünk vissza, mondta Johansen. 11,6 11,5. Beálltunk 11,5-re. OMR üzemanyag 22%-on, olvasta Beck. Igen, látom, reagált Martinez. Elég lesz. Parancsnok, szólt bele a rádióba bek. Most már be kell jönnie a hajóba. Igen, egyetértek, tette hozzá Martinez. Vége, asszonyom, Vátni halott? A legénység a parancsnokuk válaszára várt. Vettem. Reagált az végre. Úton vagyok. Csendben feküdtek, beszijazva a székükbe, készen a kilövésre. Bekvetni üres székét nézte, és látta, hogy Fogel is ugyanúgy tesz. Mártinez lefuttatott egy ellenőrzést az OR OMR égetőin. Sajnos már nem voltak biztonságosan használhatók. Feljegyezte a meghibásodást a naplóba. A légzsilip kiegyenlítette a nyomást. Miután levette az űrruháját, Louis felment a repülőkabinba és szó nélkül beszíjazta magát a székbe. Az arca maszkál merevedett, csak Martinez mert megszólalni. Továbbra is minden készen áll, szólt halkan. Indulhatunk. Louis lehúnyt a szemét és bólintott. Sajnálom parancsnok, mondta Martinez. – de muszáj verbális a. Kilövés! adta ki a parancsot a nő. Igen, asszonyom. Reagált Martinez és aktiválta a folyamatot. A merevítő kapcsok kiódódtak a kilövő állványon és a talajra estek. Másodpercekkel később az előégető anyagok fellobbanása begyújtotta a főhajtóművet, és az MFE lassan meglódult felfelé. A hajós sebessége lassan növekedett, és közben a szél oldalirányba fújta le a pályáról. Az emelkedést irányító szoftver érzékelte a problémát és megdöntötte a hajót, hogy ellensúlyozza a szél hatását. Ahogy az üzemanyag fogyott, az mf könnyebb, a gyorsulás pedig észrevehetőbb volt. Exponenciális sebességgel emelkedve a hajó gyorsan elérte a maximális gyorsulást, amit nem a saját energiája, hanem a benne lévő érzékeny emberi testek határoztak meg. Repülés közben a nyitott OMR portok kifejtették negatív hatásukat. A legénység a székekben dülöngélt, ahogy a hajó brutálisan rázkódott. Martinez és a szoftver megtartották az egyensúlyt, bár ez folyamatos csata volt. A turbulencia aztán csökkent, és végül teljesen eltűnt, ahogy az atmoszféra egyre vékonyabb és vékonyabb lett. Hirtelen minden erőhatás megszűnt. Az első fázis befejeződött. A legénység hosszú másodpercekig a súlytalanság állapotában volt, Mielőtt a második fázis kezdete, visszapréselte őket a székükbe. Kint az immár üres első fázis levált, hogy majd becsapódjon a lenti bolygó valamely ismeretlen részébe. A második fázis egyre magasabbra és magasabbra tolta a hajót, egészen az alsó orbitális pályáig. A hosszas első fázisnál rövidebb ideig tartott, és sokkal simább volt, szinte csak mint egy utógondolat. A hajtóművek hirtelen leálltak, és a korábbi hangzavart nyomasztó csend váltotta föl. – Főhajtómű leállt – jelentette Martinez. Felszállási idő 8 perc 14 másodperc. Befogó pályán a Hermész felé. Egy incidens nélküli kilövés normál esetben ünneplésre adna okot. Ez csak csend követte, amit Johansen látszokogása tört meg. Négy hónappal később. Beck próbált elfeledkezni a fájdalmas tényállásról, ami miatt neki kellett zérógében növénytermesztői kísérleteket végeznie. Felmérte a páfrány levelek méretét és formáját, képeket készített és jegyzetelt. Amikor befejezte az aznapi tudományos feladatait, megnézte az óráját. Tökéletes időzítés. Az adatcsomag nem sokára megérkezik. Ellebegett a reaktor mellett a szemikon A létrához. Lábbal előre haladt a mentén, amit aztán keményen meg kellett ragadnia, amikor a forgóhajó centripetális ereje hatni kezdett rá. Mire elérte a szemikon át, már 0,4 G volt. A hermész centripetális gravitációja nem puszta luxus volt, ezt tartotta ugyanis fitten a legénységet. Nélküle a marson töltött első hetük alatt tudtak volna jól járni. Az érógés gyakorlatok gondoskodtak ugyan a szív és a csontok egészségéről, de azt képtelenek lettek volna biztosítani, hogy már az első szótól kezdve mindenki munkaképes legyen. És mivel a hajó így volt tervezve, a rendszert a visszaúton is használták. Johansen az állomás helyén ült, az adatcsomag e-maileket és videókat hozott otthonról. Ez volt a napjuk csúcspontja. – Megjött már? – kérdezte Becca, hogy belépett a hídra. – Majdnem. – Válaszolt Johanzen. 98 százalék. Jó kedvűnek tűnsz, Martinez, jegyezte meg Beck. Ma lett három éves a fiam, Martinez ragyogott. Biztos lesz pár kép a partiról. Te vársz valamit? Semmi különöset, mondta Beck. Egy pár éve írt ér tanulmányom értékelését. Kész van, jelentette be Johanzen. Az összes személyes e-mailt elküldtem a laptopotokra. Van még egy telemetria frissítés folgálnak, és egy rendszer frissítés nekem. Hm, meg egy hangüzenet az egész legénységnek. Hátra pillantott louise -ra. Az megvonta a vállát. Játszd le! Johansen megnyitotta az üzenetet, és hátradőlt. Hermész, itt mi Henderson! Kezdődött a felvétel. Henderson? Csodálkozott Martinez. Közvetlenül hozzánk beszél a Capcom nélkül. Louis felemelt kézzel intette csendre. – Híreim vannak. – folytatódott az üzenet. – Nem tudom, hogy fogalmazhatnám meg tapintatosan. Mark Vatney életben van. Johanzennek elakadt a lélegzete. – Mi? – habogott bek. Fogel tátott szája egész arcára döbbent kifejezést rajzolt. Martinez Luisra nézett, aki előrehajolt és az állát szorongatta. – Tudom, hogy ez meglepő, és tudom, hogy sok kérdésetek van, amiket meg is fogunk válaszolni de most a lényegre szorítkozom. Vátni él és egészséges. Két hónapja tudtuk meg, és úgy döntöttünk, hogy nem mondjuk el nektek, míg a személyes üzeneteket is cenzuráztuk. Mindenek én határozottan ellene voltam. Most azért mondjuk el, mert végre kapcsolatot létesítettünk vele, és van egy életképes tervünk a megmentésére. Úgy tervezzük, hogy az Eris 4 felveszi egy módosított emelevel. Részletesen leírjuk majd nektek, hogy mi történt, de határozottan nem a ti hibátok volt Mark maga erősködik emellett, ahányszor felmerül a téma, bal szerencse volt. Emészétek a dolgot, a holnapi tudományos feladataitokat töröltük. Bármilyen kérdést küldhettek nekünk, meg fogjuk válaszolni azokat. Henderson vége. Az üzenet döbben csendet teremtett a hídon. Életben, életben van, hebegte Mártin, az aztán elmosolyodott. Fogel izgatottan bólintott. Él! Johansen tágra nyílt szemekkel, hitetlenkedve bámulta a képernyőt. – Beszarás! – nevetett be. Beszarás, parancsnok! <gül> – Mark, él! – Ott hagytam őt, – mondta Louis halkan. Az ünneplésnek azonnal vége szakadt, amint a legénység meglátta a parancsnok kifejezését. De – kezdte bek: mi mindannyian ott? – ti parancsot követtetek – szakította félbe Louis. Én hagytam őt ott, azon a kies, elérhetetlen, istentelen pusztaságon. Bekérlelve nézett Mártinezre. Azt szólásra nyitotta a száját, de nem tudta, mit mondhatna. Louis kíváncszorgott a hídról.